Surja El Feth Medinase 29 Varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ne Të dham ty një fitore të qartë Për të t'i falur ty Allahu Gabimet e më parëshme Dhe të ardhshme për ta plotësuar dhuntin e vet ndaj teje dhe për të të udhëzuar në rrugën e drejtë dhe që Allahu të të jap ndihmë të madhe është ai që zbriti qetësinë në zemrat e besimtarëve për t'u forcuar besimin krahas besimit që paktën të Allahut janë ushtritë e qiejve dhe të tokës Allahu është i gjithë dishëm dhe i urtë. A i e bëri këtë për t'i quar besimtarët dhe besimtarët në kopështenë për të cilat rjedhin lumenjë e ku do të qëndrojnë për herë, si edhe që tu afalë gjynahet atyre. Kjo, në syte Allahut, është fitorja më e madhe. Gjithashtu Ai e bëri këtë për të ndeshkuar hipokritët dhe hipokritet. I dëjtarët e i dëjtaret që mendojnë keq për Allahun. Radda e fatkeqësis. Letigodasa ta. Allahu është zemruar me ata, i ka mallkuar dhe u ka përgatitur xhehenemin. E sa vend i shëmtuar që është ai. Te Allahut janë ushtritë e qiellve dhe të tokës. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Me të vërtetë, ne të kemi dërguar ty Muhammed, dëshmitar, siellës të lajmeve të mira dhe para lajmërues, që ti besoni Allahut dhe të dërguarit të Tij, që ta ndihmoni e ta nderoni atë Muhammedin, alay salam, dhe që ta lavdëroni atë Allahu جل شأنه hu me namaz në mëngjes dhe mbrëmje. Ata që të janë betuar për besnikëri, në të vërtetë janë betuar për besnikëri Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre. Ai që e prish betimin, e prish në dëm të vetes. Por nëse envan besën ndaj Allahut, A i do t'i jap ati shpërblim të madhë. Do të të thonë ty, arabët e shkretë të tjërës, të cilët ngellen pas jush. Ne ishim të zënë me bagëtit dhe familje tona, prandaj lut ju Allahut që të na falë ne. A ta thonë me gjuhen e tyre, atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thua ju, kush mund të pengoj Allahun da jush, nëse a i kërkon t'ju gëdasë? Ose nësë sunon, t'ju bëjnë do një të mirë? Allahu e di atë që ju bëni Jo, ju mendua se i dërguari dhe besimtarët Nuk do të kthehen kur të familjet e tyre Dhe zemratuaja ishin të kënaqura me këtë trill Ju ushqyjet mendime shumë të këqia Dhe kështu u bët popull i pavlevshëm i nisur drejt shkatërimit kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e tij ta di se ne kemi përgatitur për mohuesit një zjarr flakërues i Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës ai fal këtë dojë e dënon këtë dojë Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Ata që ngelen pas jush do t'ju thonë kur të niseni për të marrë plaçkën e luftës. Na lejoni edhe neve që të vim pas jush. Ata do të donin ti ndronin fjalët e Allahut. Thuaju, ju kurse si nuk do të vini pas nesh. Këtë e ka thënë Allahu qysh më parë. E ata do të thonë, nuk është ashtu, por ju na keni zili. A, sa pak që kuptojnë. Thua ju atyre arabëve të shkretëtirës që ngelën pas jush. Ju do të thirëni për të luftuar kunder një populli shumë luftarak, nëse ata nuk dorzohen. Nëse bindeni, Allahu do t'ju japë shpërblim të mirë. Por nëse shmangeni, ashtu si që keni bërë edhe më parë, a i do t'ju ndëshkoj me dënim të dhemë shëmë. Nuk është gjynah për të verbrin, as për të çalin, as të smurin, që të mos marrin pjesë në luftë. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, do të shkojë në xhenete, në për të cilat rrjedhin lumej. Kurse ai që shmangat, do të ndëshkohet me dënim të vëmshëm. Allahu është i kënaqur me ata besimtarë Kur të betuan për besnikëri nën hien e pëmës, a je dinte se qkishte në zemrat e tyre, pra ndaj u dha atyre që të si dhe i shpërbleu me një fitore të afërt e me një plaqë këtë madhe që do t'afitojnë. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Allahu ju premtoj plaqë këtë pasur të cilën do t'afitoni e ju a shpejtoj këtë juve. A i i largoj duart e njerëzve prej jush, me qëllim që fitoria juaj të jetë një shenjë për besimtarët e vërtet dhe që t'ju u dhezoj në rrugën e drejt. Allahu, e di edhe për të tjera fitore e plaçka lufte, të cilët ju e nden nuk i keni fituar. Allahu është i fuqishëm për qdo gjë. Nëse mohuesit nise në luft kunder jush, me siguri që ata do të ikin dhe pastaj nuk do të gjejnë asë mbrojtës, asë ndihmës. I til ka qenë ligji i Allahut edhe më parë, e ti kur nuk do të gjeshtë ndryshime në ligjin e Allahut. Êshtë a i që i ka penguar duart e tyre nda jush dhe duart tuaja nda i tyre brenda në mekë va siuda fitoren mbi ata Allahu i sheh të gjitha çfarë bën ju. Jo besimtarët ju penguan ti afroheni xhamis së shenjtë dhe penguan kafshët për kurban që të arrinin në vend. Po të mos kishte qenë për disa besimtarë besimtare në Mekë që ju nuk i njihnit, e kështu mund t'i merrnit në përkëmb duke bërë gjuna kundrejtyrë pa e ditur. Allahu Do t'ju kishtë urdhëruar t'i luftonit ata Si kur ata t'i ishin veç Ne do t'i ndëshkonim me dënim të dhemshëm ata Banor të mekës që nuk besuan Dhe kur në zemrët e mohuesve u shfaq zeltaria pagane Allahus briti që të sine ti Në zemrën e të dërguarit e ti dhe të besimtarve E i bërja ta të mbështeten fort në fjallën e përkushtimit ndaj Allahut Ata kishin më të drejt, e qenë më të denjë për të. Allahu është i gjithdishëm për qdo gjë. Allahu e përmbushi me të vërtet vizionin e të dërguarit të ti, i cili kishtë të thënë. Me siguri ju do të hyni në gjamine shenjit, da shtë Allahu të sigurt, kokëruar dhe flokë shkurtuar, pa kur farë frike. A i e dinte atë që nuk e dinit ju Edhe veç kësaj Ju dhuroj një fitore të afërt Êshtë a i që e ka quar të dërguarin e vet Me udhëzimin dhe fen e vërtet Për ta ngritur atë mbi të gjitha fet Allahu mjafton si dëshmitar Muhamedi është i dërguar i Allahut Ata që janë me të Janta ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I, I sheh ata si përkulën dhe biejn në sejdë, duke kërkuar dhuntin dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Ky është përshkrimi i tyre në Teurat, ndërsa në Ungjill, shembulli i tyre përshkruhet si një farë mbjell që lëshon filiza e forcohet e pastaj ngrihet e fort me kërcelin e vet duke i gëzuar në bjellësit. Kështu për shkruhen ata me qëlim që në përmjet tyre a i ti zemëroj mohuesit. Për ata mi distyre që besojnë dhe kryen vepratë mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madhë.